Slavosovia 207 a Bisericii din Smirna. Aleluia, slavă Doamne, Iisus Hristos, Cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă asemeni Îngerului Bisericii din Smirna, porunca ta dat, iar pentru sărăcia și necazul ce le-am îndurat și răbdat, cu dragoste ne-ai binecuvântat. Aleluia, ale lui Doamne, Iisus Hristos, celceresc Cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin hulele sinagogilor satanei ne-a încercat și iscușiți în cele ale Duhului Sfânt ne-a arătat. Aleluia slăvăție Doamne, și istea cerul cel ceresc. Te iubim și să mulțumim, fiindcă prin Duhul temerii de Dumnezeu sufletul nostru l-ai umplut, iar teama de cele ce vom pătimi de la lume nu am avut. Aleluia lui Doamne, și istea cerul cel ceresc. Te iubim și să mulțumim, fiindcă prin temnițele satanei ne-ai ispitit și pentru dragostea ta am pătimit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isuistos, Arhireu, celceresc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletul nostru, de cununurile vieții veșnice, l-a imbrănicit, când îngerii negri și îngerii morții ne-au nedreptățit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isuistos, Arhireu, celceresc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă urechea sufletului nostru, glasul tău l-a ascultat și porunca ta. În inima noastră să lași și-a săpat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisă Arhiereul cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă biruința bisericii noastre ai binecuvântat și de cea de-a doua moarte ne-ai salvat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisă Histoase, Arhiereul cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă asemeni unui înger sufletul bisericii noastre l-ai luminat, l-ai sfințit și l-ai îmbrățișat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoase ce ceresc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă asemeni unor fii ai învierei ne -ai chemat și smirna rugăciunilor din biserica iimii noastre ai luat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoase ce ceresc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă o roadă de smirnă via ta a dat și la culesul ei te-ai bucurat.